Nik dokumentazioa egitera guan baitopatu dut garaiko kroniketan eta sorte handia da eta ezta bat ere ezaguna ere eskualduna bezalako kasetat egotea. Ze horre badaude eguneroko biziaren eta milaka esetasun gertaera pasa izo eta hizkuntza bat ere lan duak kasetaritza izkuntza bat. Hor bada literaturgilentzat, historialari entzat, ba, iturri oso paro bat. Eta gara hartan bai idatzi zen asko gaiari buruz eta hauzkabuzu zuzeneko ekotesti gantza lekukotza kontakizunak mila eseretazun, hori galdu da. Galdu da eta ez, ez dugu berregin zegainera garaiko ikuspegiz kontatuta dao, oso modu kristau, katoliko, apostoliko, romaniko kontrako bertso solte batzu daude, badaude gauza batzuk, baina Berharba da kontrako ahots hori ez du behar bezala eraiki eta ikustut berrikusi bedu gulata zorion honez enko e bidea haak egin du lan bat eta, eta eskartzekoa da, baina ustu dut behar ditu lalako irakurketa gehiago baz ez di ezaguten frantsesese kontatu berriz, eusskaldok egin genuena. Mm.